A ishja radiallahu en hat të regon. Sa her që pegamberi a lehi selam mërë të gusul pas gjenabes, kërkonde ndë një erë të mirës si për shembol hilabin, një loj perfumi. Pas i e vinte në dorë, filonde të, të fërkonde me të anën e djath të kokës, pas taj anën e majtë dhe me të dy duart fërkonde mesin e sajë.